Szász Imre A kislány és a kiskutya A sűrű lombok szétnyíltak a nagy vízpartján. Előbb egy kiskutya futott ki. Fekete kövérkés pulikőjök volt, és nagyon nevetségesen futott, szinte a nyakába kapta minden négy lábát. Hosszú, gubancos szőr borította, a farka visszakunkorodott a hátára, és lógott a nyelve. A kislány még valahol bejárt a bokrok között, csak a nevetése hallatszott, meg néha a kiabálása. Maszat, maszat, maszat. Maszat azonban nem akarta meghallani, mert engedetlen kiskutya volt, s most még szomjazott is, és megérezte a szagát. A legtöbb állat elnyúlik futás közben, de maszat inkább valami fekete gombóchoz hasonlított, hogy árkombokron nyargalt le a vízhez. A parton, a sárga kavicsokon egyszerre megállt. A vízen messze nagy hajó erőlködött felfelé, s húzta maga után a fával megrakott uszályokat. Közelebb a parthoz egy-két pár evezős hosszú karcsúcsónak siklott. Két fiú evezett, s egy lány kormányozta a csónakot. De Maszat nem ezért torpant meg a sárga kavicson. Hullámzott a víz. A hullámok halkan susztorogva nekifutottak a kavicsnak, rászaladtak, azután visszahúzódtak. És a kavics nedvesen és sötétsárgán sárgán csillogott utánuk. Maszat még sohasem látta a nagy vizet, és nem tudta, hogy milyen állat az, amelyik így rátámadt. Ne kirond, és mielőtt hozzáérne, visszaszalad. Vadul ugatni kezdett. Ha jött a hullám, hátraugrott. Ha visszahúzódott, utána pattant, és vicsorgott, hörgött, morgott, fenyegette, szitta ezt az ismeretlen, szemtelen és erőszakos állatot. Egészen elfelejtkezett a szobjáról is. – Akkor ért oda a kislány. Egészen más volt, mint a kutyája. Magas és világos hajú, és kék halásznadrág volt rajta, meg fehér csíkos kék pulóver. Csak abban hasonlított a kutyájára, hogy épp olyan ügyetlenül futott. Fentről a magas partról nézte a kutyát, aztán nevetve leszaladt hozzá. – Jaj, masza, te vagy! – úgy ugrálsz itt, mint egy kövér fekete szöcske. <gül> – Masat, te buta, hiszen az nem béka, hát az csak egy hullám. – Maszat? Hát <gül> én még ilyen buta és gyáva kutyát nem láttam. <gül> Na gyere, így áll! De Maszat nem mert inni, csak ugatta a hullámokat. Tudta, hogy a kicsi gazdája kineveti és csúfolja és nem értette, hogy miért. Nem tudta elmondani neki, hogy minden kicsi kutya lelapul, ha elrepül felette egy nagyobb madár, mert valamikor az ősidőkben a kiskutyáknak félniük kellett a nagy sasoktól és más ragadozó madaraktól. Na meg minden kiskutya megugatja a mozgó vizet, amikor először látja, mert valamikor az ősidőkben fogú, éhes szörnyetegek jöttek ki a mozgóvízből, és meg akarták enni a kiskutyákat. Maszat ezt nem tudta, ő csak azt tudta, hogy neki meg kell ugatnia ezt a mozgó valamit, aminek ugyan vízszaga van, de nagyon gyanúsan ugrándozik. <gül> – Buta vagy, Maszat! – mondta a kislány, és a két melső lábánál fogva szólt a vízhez. – Na, hát így áll! – és belenyomta az orrát egészen a sárga kavicsba. De éppen akkor jött egy hullám, szem közt a kutyát. Maszat hátra ugrott, és megint ugatni kezdett. – Na, ha ilyen buta vagy, és ilyen gyáva, akkor szomja haz. figyelmeztette a kislány. Ő ott állt a vízszélén. Cipőjét néha végignyalta a víz, de nem törődött vele. Örült neki, hogy nincs, aki összeszidná érte. Na, hát gyere, mondta még egyszer, és szégyelheted magad. Masza szégyelte is magát, de nem ment közelebb. Itt e, de sok bajom van veled, sóhajtotta a kislány. Ha nem lennék itt, most a kuszomja halnál, majd te buta, gyáva maszat. Merített neki vizet a két piszkos tenyerébe, s maszat így már ivott. Nem sokat persze, mert a kislány ujjai között kicsúrgott a víz. Hogy te mennyi munkát adsz? Mondta a kislány, mikor ötöt -öt szőre merte tele a tenyerét. Na, de most már elég, A gyere menjünk. Együtt kapaszkodtak fel a partra, és amikor felértek, nem messze tőlük ott állt egy tehén. Nagyon tehén volt, de nézett és legelgetett. A kislány megtorpant. Városi kislány volt, féltettől a nagy állattól, amelyik éppen az ő útjukba állt. Maszat szimatolt. Megérezte, hogy az ő kis gazdája fél, és azt is tudta, hogy a tehéntől. Hát különben is puli volt, és nem tűrhette, hogy mindenféle tehenek össze-vissza kódorogjanak. A tehén csodálkozva nézte azt az ugatós, vicsorgó, fekete kutyát ott az óra előtt. Csapkodott a farkával, és néhány lépéssel hátrébb Őgyet sem vetett a kislányra, aki... Remegve áldogált a parton. Maszat azonban tudta, hogy ezt a tehenet el kell innen kergetni. Hol innen, hol onnan ugrott neki. Vicsorgott, ugatott, lesújta a fejét, aztán hirtelen ugrott. A tehé hátrált és körbe-körbe forgott, hogy mindig szembe kerüljön a kutyával. De nem sokáig állta ezt az eszeveszett vicsorgó fekete jószágot, amelyik folyton az orra felé kapdosott. Egyszer csak megfordult és elcsörtetett a bokrok közé. Maszat vad üvöltése a sarkában. A kislány megkönnyebbült, de azért várt egy darabig, és csak akkor kezdett el kiabálni. – Maszat, maszat! – az ugatás egyre messzebről hallatszott azután, hirtelen elhallgatott. Egyszerre kinyíltak a bokrok. – Ó, édesapa! – kiáltotta a kislány, és odaszaladt. – Édesapa, idejött egy nagy bika, és fel akart lökni, de maszat elkergette. – Helyje mondta az édesapja, aki látta a tehenet. Aztán – Aztán… – Miért akart fellögni az a frágya, Bika? – Mert kék ruha van rajtam. A Bikák haragusznak a kék színre. No, – Na, hát nem a pirosra. – Hát a pirosra is, meg a kékre is, na. De maszat elkergette. Maszat olyan bátor, ilyen bátor kutya nincs is több a világon. Ha egy oroszlán jönne, azt is elkergetné. A kis közben előkerült. Megszomjazott a nagy futástól és szeretett volna inni, de a hullámok még mindig csapkodtak. Oda sündörgött a kislányhoz, és két lábon ugrálva kérte, hogy jöjjön levele, és adjon neki vizet. De a kislány nem értette, csak símogatta, símogatta, és azt mondta. Hm, – Tudod, apu? – Maszat megmentette az életemet,